A, torej, še enkrat lepo pozdravljeni na zadnjem filozofskem večeru a, v sklopu a, Kino štuk drugačnega kina. Danes pozdravljam med nami a, Tomaža Hergo, podiplomskega študenta filozofije iz Ljubljane. Tomaž nam bo predstavil a, svoje poglede na film Dogville, ki je verjavljen, da mal si, katomu, komu sprožil, mal si katero etično, moralno in še kakšno drugačno dilemo, tako da s pričakovanjem in veseljem čakam na to, kar boš povedal. Hvala. Ponovadi je sp spontan refleks na ta film, ko ljudje komentirajo, kar vidijo, da gre za film o vmoščevanju, za to, da bi ta spontani refleks čisto na začetku reflektirali, najrečen da to ni film o moščevanju da je bila napovedana sprava da se je sprava izbudila, tako zapravo bom o tem danes govoril. Um, moja teza je, da je film dogvil, film o dogodku. Um, ki je seveda koncept, kar pomeni, da je film najprej nekaj, kar se ne gleda, ampak se bere. Um, če je film dogvil, film o dogodku, potem ni katerikoli film. Vsak film pač ni film o dogodku. Če je film v dogodku, potem mora na katere pogoje, po katerih bi rad zdaj spregovoril. Um, če sem prej rekel, da so filmi narejeni ne za gledanje, ampak za branje, potem velja tudi to, da je film pripoved. Zato bomo o razmišljal kot o pripovedi. V bistvu mi ne zanima, kakšna pripoved je, zanima me zgolj to, da je film pripoved in da jo lahko berem. Um, da bi lahko razumel to pripavet, sem se obrnul k izjemnemu, fenomenalnemu, fracosnemu filozofu, ki se imenuje minuje Alain ki je, oziroma še razvija koncept dogodka način, ki sem zdi nepresegljiv. On pravi, da je neka pripoved lahko pripavet po dogodku pod pogojem, da v sebi vsebuje točko, v kateri se ne dotika nobenega realnega. To pomeni, da je nekaj pripoved, pripoved o dogodku, pod pogojem, da ima v sebi nekaj, v čem je ta pripoved kratko malo nesprejemljiva. Kar, nekaj, kar, kar se diže na prvi pogled absurdno, neracionalno, sprto, lahko celo popolnoma nesmiselno. Kar pomeni, da če je film dolgo res uh, pripoved o dogodku, moramo v njem najti takšno točko. Uh, takšna točka se v pripovedi imenuje fabula, na kakšen način je povezana z zgodbom prepovedalka svej, najprej bi rad da dal tako na hitrojen primer fabule, da bo stvar uh, nekoliko jasna že na tej začetni ravni. Vsi bolj ali manj poznate verjetno zgodbo o Jezusu Kristusu, um, v njej je vsaj načeloma sprejemljivo, tudi če dvomimo o tem, da se Jezus Kristus kadarkoli rodil, da je živel, o in potem umrl, kako pač je umrl. Tudi, če dvomimo v to, je vsaj načeloma sprejemljivo, da je takšen človek, kot je on, lahko živel, da je delal to, kar je on delal, da se je zapisalo o njem, to, kar se je zapisalo, se pravi, da je oznanjal in da je na koncu umrl. Lahko dvomimo vsem, kar piše v Bibliji o njem, kljub temu verjetno se strinjate, da se vsaj na načelni ravni, lahko strinjamo uh, da je stvar sprejemljiva, da to, kar piše o Jezusu Kristusu, vsaj načeljoma lahko sprememo. No, to pomeni, da se pripoved o Jezusu Kristusu dotika nekega realnega za nas, da je lahko sledimo z določeno uh, racionalnostjo, da najdemo v njej nek smisel, nek pomen. No, kljub temu pa ostaja ena točka v tej pripovedi, ki ni sprejemljiva. Ne samo, da lahko v njej dvomimo upravičeno že v Pavlovem času, naprimer v času Jezusa Kristusa, ravno tako kot danes, ta, ta del pripovedi kratko malo ni sprejemljiv po nobeni logiki. To je namreč tam kot tisti del, uh, ki govori o Jezusovem ustajenju od mrtvih. Jezusovo ustajenje smrti je, ima status fabule. Ne samo, da dvomimo v to, da lahko človek hm, od mrtvih, kar nas primer znanost, že načelama na zdravo razumski ravni se nam zdi to nesprejemljivo. No, pod tem pogojem lahko rečemo, da ima ta del Hoven Jehovis Christus status fabule. Če najdemo fabulo v filmu Dogville, sem rekel, da jo lahko v tistem trenutku, ko jo najdemo, že najdemo pač trenutek, v katerem se zgodi dogodek. Uh, bom povedal, zakaj je to pomembno, zakaj je sploh pomembno govoriti o dogodku, sploh pa danes, ko ljudje, zlasti mladi, ne nešno govorijo, da stop nekaj dogaja. Uh, um, da bi našli fabulo v Dogvilleu, se še enkrat obrnimo k temu skoraj nevrjetnemu filozofu, ki mu je imel Alain Badiou, Uh, in si pridarimo en njegov stavek iz njegova dela Sveti Pavla. Uh, Vetil pravi, da vselej obstaja trenutek, v katerem je pomembno deklarirati v svojem lastnem imenu, da se je zgodilo to, kar se je zgodilo. To ni pomembno oziroma ni treba storiti zato, ker bi imeli dokaze, da se je dogodek zgodil. Ampak je pomembno zato, ker to od nas terjajo aktualne možnosti situacije, v kateri se nahajamo. Vse smo v situaciji, pravi Alem Badiu, ko je pomembno, da to storimo. Uh, Badiu v tem podstavku pravzaprav govori o uh, deklariranju dogodka. In to v nekem trenutku preprosto lahko reče, nekaj se mi je zgodilo. In k to reče, mora biti seveda očitno, da ga stvar mirja, ker dogodek je po Uh, svoje naraje vznemeljiv. Uh, kaj to pomeni, uh, da ga deklarira? Najprej lahko upazimo, da badil govori o nekem imperativu. Deklariranje dogodka vedno temelji na neki zahtevi. Pravi namreč, da ga nekdo, da nekdo reče, zgodilo se mi je nekaj v tistem trenutku, ko to od njega zahtevajo aktualne možnosti, situacije, konkretne situacije, v kateri se on nahaja. Uh, se pravi, imamo nek imperativ, In drugo, kar pravi Badiu, je, da mora deklarirati, če ga deklarira dogodek, to storiti v svojem lastnem imenu. Se pravi, če želimo v filmu Dogville pokazati, da je to res film o dogodku, da je pripravljata dogodku, potem moramo biti pozorni na ta imperativ in na to, da nekdo nekaj stori v svojem imenu. In trdim, da na takšno uh, izjavo, na tako fabulo, uh, naredimo na tanko določenem trenutku v filmski pripovedi. To je na tanko trenutek, v katerem grej reče uh, some things you have to do yourself. V katere stvari mora človek storiti sam. Uh, v tej izjavi imate imperativ, človek nekaj mora storiti, uh, gre torej za zahtevo, ki jo v neki uh, konkretni situaciji človek začuti. Uh, in imate, uh, da uh, človek nekaj stori v svojem imenu, Something Somethings you do yourself, moraš nekaj zduriti sam, pomeni, da to ne, ne narediš pred drugimi, ne, ne narediš za druge, ne narediš s drugimi, ampak narediš v svojem imenu. To pomeni, da, da narediš sam. Če je ta izjava something you can do yourself res fabula, potem, kot smo rekli, se ne sme dotikati nobenega realnega v pripovedi. Uh, se pravi, mora biti na nek način nespredživa kako lahko pokažemo, da je ta izjava, ki jo Grace izrečeva tu, uh, nesprejemljiva. Um, Vrašati se moramo najprej, kaj se zgodi v trenutku, kaj se zgodi v tisti situaciji, ko Grace to reče. Some things you have to do yourself. Kot ste videli, uh, tik preden ona to reče, lastnoročno usprevi Toma in da popiti Vse prebivalce dobila razen enega, razen Mojzesa um, Grej torej um, izjavi um, fabulo, izreče fabulo um, v trenutku, ko deklarira, da se je nekaj zgodilo v njenem imenu. Um, to, kar se je zgodilo v njenem imenu, mora biti popolnoma izključajoče um, s tem, kar je ona stavljila trenut trenutek pred tem. Realno pri povedi Dogville, trenutek preden ona to izreče, je kaj? Lahko ga imenujemo smrt. Oziroma smrt je tisto, kar pobedjujev tako ali tako, imenuje realno. Uh, torej, zagovarjam idejo, da to, kar se zgodi v njenem imenu, ko reče something you have to do yourself, nima nobene, Uh, po zveze s tem, kar ona stori tudi no, trenutek prej, uh, za dejanje, za katerega je odgovorna, za poboj, za masakr uh, cele, celega občestva, tako rekoč. Um, smrt je ena izmed dveh dimenzij, pravi, enega ki jih lahko, zazna lahko zaznamo pri vsakem človeku če na njega gledamo kot na globalnega subjekta. Se pravi obstajata dve dimenziji globalnega subjekta: smrt in življenje. In, um, če ste pozorni, ko se pogovarjate z drugimi ljudmi, lahko začutite, katera izmed teh dveh dimenzij v tem človeku, s katerim imate upravka, prevladuje. Um, v Dogwinu je realno tik preden grej deklarira dogodek smrt da se njeno deklariranje res ne dotika nobenega realnega, se pravi, te smrti, za katero je očitno odgovorna, se tudi sama reče, da bi rada prevzela odgovornost za vse, kar bo naredila in bo v njeni moči. Uh, se pravi, ne smemo obtoževati nekega neodgovornega dejanja, stvar je veliko bolj kompleksna. Uh, v trenutku, ko ona to reče, se zgodi v njenem imenu Kaj. Če hočemo to izvedeti, Moramo preprosto pogledati v slovar, v angliško-slovenski stvar, kjer piše, da beseda grej spomeni um, dejanje milosti, beseda grej spomeni dejanje obdaritve oziroma daru, darila. Uh, to pa je že na neki zdravorazumski ravni uh, izključujoče se smrtjo. Pod kakšnimi pogoji pa sploh lahko bila smrt, masaker, oboj ljudi. Dejanje milosti ali pa obdaritve, še zlahti, če upoštevamo, da so pobiti vsi ljudje praktično, ne glede na to, ko so stari ne glede na to, ali so hendikipirani ali ne, tudi inbalidi. Se pravi, še čisto na zdravo razumski ravni se nam zdi, da to, kar je ona naredila trenutek pred tem, Uh, ko je deklarirala, deklarirala, deklarirala dogodek v svojem imenu, to pa je dejanje milosti oziroma obdaritve, uh, da, da, da tukaj ni skupne točke, da, da se to nekako izključuje. Že na razumski ravni to lahko začutimo. Gre iz poleg tega, da pomeni dejanje milosti in obdaritve, pomeni tudi um, ljubkost, pomeni dražest, pomeni milino, pomeni ljudnost, pomeni Um, podporo, pomeni, pomeni naklonjenost, to so vse momenti, ki jih lahko pri tej ženski pomen grejstv, prišči ženski zaznamo, vendar se bomo sredotočili predvsem na uh, ti dve dejanji, oziroma en, dve dejanji, dejanje milosti in dejanje uh, obdaritve. Uh, Trdim, da To, kar je realno pri povedi Dogbil, se pravi to, kar sprejmemo, da se res zgodi v Dogbilu, ta smrt, ki je rezultat, da, da se tega ne dotika to, kar se, kar se zgodi v njenem imenu, se pravi dejanje milosti oziroma dejanje obdaritve. Iz smrti vseh dogvilčanov, v ponobenji logiki, ne moremo sklepati, da se v trenutku, ko je ona izrekla something you have to do yourself, v njenem imenu res zgodilo ne nekaj obdaritev da se je v njenem imenu uh, v trenutku, ko ona to izreče, zgodilo dejanje milosti. Vse smo ja še pod udarom tega, tega masakra, uh, zaradi katerega mnogi ljudje sklepajo, da se gre spreprosto vaščuje. Uh, kar, kar zgodaj potrjuje našo tezo, da uh, to, kar se je zgodilo v njenem imenu, ni povezano s tem, kar se je zgodilo v meste Codogli nekaj trenutkov prej. Uh, meni to razmišljanje zadošča, uh, da pač uh, sprejmem, da Dortmund ima fabulativno točko, se pravi, da je popolnoma nespremljivo, da bi dejanje milosti uh, oziroma uh, obdaritve po kakršnikoli nujnosti sledilo iz smrti, iz tega masakra, oziroma totalne destrukcije uh, dogvila. Če torej ima svojo fabulativno točko, lahko zdaj začnejo razmišljati, kaj, v kakšni zvezi je to z dogodkom. Kaj sploh je dogodek? Uh, Alemba div pravi, da dogodek subjektu nekaj omogoča, da ima neko funkcijo v življenju vsakega človeka. To je, da subjektu uh, identificira realno. Mi lahko živimo svoja, svoja, svoja, vsak danja življenja, pa sploh ne razmišljamo o tem, ali v nas zdaj prevladuje neka dimenzija, ki se imenuje smrt, ali prevladuje, prevladuje tista, ki se imenuje življenje, kakšna je sploh razlika. Ne razmišljamo o tem, dokler pravi badil se nam nekaj ne zgodi, oziroma to je strogo vzeto, uh, to so ideje svetega Pavla. Pavla. Uh, dokler se nam nekaj ne zgodi in dogodek je natanko to, kar za nas identificira, realno. Tisto preko česar prepoznamo, ali pravzaprav hodimo po poti smrti ali pa, včasih rečemo, zares živimo. Ne? Uh, živimo življenje s fulom. Tako kot je na naprimer, toti rekel, da smo vsi ljudje uh, krivi, brez izjemek, da, da imamo krivdo na svojem ker tu kjer življenje ne živimo uh, s fulom, kar pomeni, da v nas prevladuje smrt, da življenje zapiramo v ječo. Kako pa naj vemo, da res prevladuje smrt? Vadi uh, pravi na en sam način, nikaj se nam mora zgoditi. In ta dogodek za nas identificira realno in uh, to pa že ipso facto pomeni, da, da dogodek sam ni realen, da je čista fikcija. Uh, da za prav pravzaprav nimamo nobenega dokaza, nobenega razloga, nobenega motiva, s katerim bi ga lahko fiksirali in bi rekli: Eh, to je tisto, kar se mi je zgodilo, tukaj se mi je zgodilo, nič opremljivega, dogodek identificira to, kar je realno, ravno pod pogojem, da sam ni realen. Se pravi, da. Uh, Da, uh, ga, da ga deklariramo skoraj zato, ker to od nas terajo aktualne možnosti v neki situaciji, v konkretni situaciji. Se pravi, dogodek je uh, čista možnost, nereaz, nerealizabilna možnost. Dogodek je mogoče, kaj, kaj, kaj to pomeni, mogoče se znati, če se v filmu, uh, tja, kjer Tom reče, da bi rad ilustriral nek problem, situacija v dogvilu je večkrat karakterizirana kot problematična, ne ponaklučil uh, in pravi, da se ne bo zatekal k nečemu, kar se je že zgodilo, zatekal se bo ničemu, kar so dogvilčani bo zabili, vendar to ni preteklo, ampak prihaja iz prihodnosti in to je dogodek, dogodek je nek prihod, je prihod tistega, kar vselej šele prihaja, se pravi, je le neka novost, ker novost je tisto, kar prihaja iz prihodnosti, pa strogo to nikoli ni tu, to je tisto, kar je novo. Uh, uh, to reče, da se bo zatekel k nečemu, kar je tek na tem, da se zgodi. In potem gre ven uh, Marundnik iskati uh, grejs in jo pripele noter v, v tisto njihovo irgijevo hišo, uh, se pravi, Torej, uh, dogodek je vse le aktualen, na tanko pod pogojem, da je vse le tik na tem, da se zgodi, in je vse aktualna možnost, kolikor je vse tik na tem, da se zgodi. Se pravi, imamo vse občutek, da nas zadeva, pa vendar še ni tu. V ves čas ga pričakujemo, ga uh, anticipiramo, uh, vendar je zgolj čista možnost in dogodek ustraja zgolj in samo na tak način. Zato je čista fikcija. Je Ne Nerealen, ampak to sploh ne pomembno. Zakaj? Pomembno je samo to, da ga človek lahko kot takšnega deklarira v neki situaciji. Ne za to, ker bi imel dokaze, da se je zgodil. Recimo dokaze za Kristusovo ostojenje. Se ga nimamo. Pa kljub temu, sveti Pavel, zgolj, trdi zgolj eno samo in nevino stvar. Namreč Kristus je ostal od mrtvih, njega zanima samo to. Ko je šel na jugo, med filozofe, so vprašali: Už me, so samo usmejali, ti si nord, To je bilo, kako je uh, Kristus ostal odmrl. Pa nisem, nisem imel za sabo 200 let uh, biologije, pa znanosti in vsega tega umoveškega uh, na vlake. Pa kljub temu, da so mu usmejali, uh, se pravi, je dogodek, uštejenje, ki ga on deklarira, popolnoma fiktiven, pa vendar ga ni deklariral po naklučju. Deklariral ga je zato, ker je to od njega terjal nek imperativ v neki konkretni situaciji. Bad Ljueva ideja je namreč ta, da subjekt strogo vzeto pred dobrodobom ne obstaja. Ljudje, dokler se nam nekaj ne spodi, nekaj takšnega, kot je prikazano v tem dogville v filmu, spemo, smo mrtvi, prevladuje tista dimenzija v nas, ki se imenuje, ki jo imenuje smrt, v, v tej luči smrt seveda ni neko stanje stvari. Mi smo zelo hitro bi sprejeti, da se, da se na, to, na smrt da pokazati kot na totalno destrukcijo. Smrt pravi v delu, ni stanje stvari. To, kar vidite na koncu filma, ko vse gori in ko, ko, ni, ko, ko samo še mojzes preživi, ni neko stanje stvari, prav tako ni neka faktičnost smrt, ni, smrt ni biološka smrt, prav tako smrt ni usoda vseh ljudi. E, alem Badil zagovarja veliko bolj preprečljivo idejo, ki je pa na vzkriž z našim e, vsakdanjim zdravim razumom, pravi namreč, da je smrt, e, da smrt konstruira, da je smrt konstrukcija dogodkovnega trizorišča. Pravi, da je smrt pogoj sprave, brez smrti ni sprave. In to pravzaprav uh, želim zagovarjati, uh, da to, ta rezultat, ta totalna destrukcija, ne samo, da ni neko ostane stvari, da tudi ni maščevanje, ampak da je sprava. Um, ko človek raznišlja v sami sebi kot v subjektu, za katerega deluzja, pa, pa da tudi deluzja, ampak badil pravi, da Uh, pred dogodkom, strogo vzeto, sploh ne obstaja, da je mrtv, da je zombi, da, uh, da tako rekel, spi, da mora biti šele obojen od mrtvih, uh, poraznišlja osebi, uh, se lahko zapletja v neko nemočno razglabljanje, ker ne more ugotoviti, ja, on zdaj res živi tisto pristno življenje, a je on res živ, ali ni? Kako naj to realno identificira? Kako naj ugotovi ali je izbral prav v življenju, ali ni izbral prav, oziroma se ima samo dve možnosti. Ali pa življenje, bodi si živite s fulom, ali pa ne. Uh, in uh, uh, ideja, ki jo Langerh razvija, je, da človek nujno najprej izbere smrt. Tako je logično nujno, vsak človek. Um, in šele smrt je tista točka, iz katere on lahko dobesedno izumi življenje, oziroma Uh, sve dva bo o uh, Kristusovi smrti kot o uh, oziroma, ja, zakaj je Kristus umrl? Umrl je zato, da bi pokazal, da je natančno, natanko iz točke smrti mogoče izumiti življenje. Da je pravzaprav izbira smrti logično nujna in je prva predizbira življenja. Kar pomeni, da Uh, si ne smemo prehitro domišljati, da življenje živimo življamo s fulov za to, ker imamo nek čuden demonski občutek, da kar nekaj dogaja skozi. Razmišljanje je sprto z zranjim razumom, ker uh, vrjamo, da se najprej rodimo, da se rodimo enkrat, ne, kar tudi ni čisto res, da je pokazal, da to sploh ni res, uh, Človek se pač ne rodi enkrat samkrat, da potem živimo in da smrt pride potem na koncu življenja. Logika je obrnjena ko o smrti poskušamo razmišljati resno. Namreč najprej je potrebna smrt, kot pogoj sprave, eh, potem pa lahko, ko smo spravljeni, eh, izberemo življenje in morda ga bomo celo zaživeli s fulom, kot se temu reče. Eh, zakaj sprava? Zakaj govorim o spravi? Če pogledamo to, kar je odobljeno, tega totalna destrukcija, pogotovimo, da eno bitje preživi, namreč Mojzes, kar jo seveda, če filma ne, gledamo, ampak ga beremo. Link je, je, na, je način, kako nas na potuje na branje biblične zgodbe, v kateri nastopa figura Mojzes. In če samo na kratko, ker je pač malo časa povem, kaj je relevantno za ta film iz te zgodbe. Če se spomnite, Mojzes stoji pred drugimi ljudmi, stoji prvi, oni so za njim, uh, uh, pred ljudstvom, stoji pred velikim ognjem oziroma gorečim grmom, iz katerega prihaja Božji glas, medtem ko uh, Bog ni viden. To je zelo pomemben detalj. Boga ni mogoče videti, mogoče ga izpišati uh, in Mojzes drži v rokah dve kameni plošči, na kateri je zapisana Božja postava. Bog, torej preko Mojzesa intervenira med ljudi za zakonom. To je podarek, ki je ključen. Se pravi, Bog med ljudi preko Mojzesa pride v situacijo konkretno človeško, v kateri se one, oni nahajajo zakoni, medtem ko sam ostane on kraj, ostane ločen, on je neviden. Kakšne posledice to ima, bomo videli, če se vrnemo um, hvim dogvil, Dogville, uh, bom povedal še nekaj zravn, da bo stvar bolj jasna. Um, vrepo se spomnite, da se prebivalci Dogvila dobivajo po, pač tomovim, po tomovem, pač uh, taj njegovi da se srečujejo v Jeremijevi hiši. In Jeremija je bil prerok iz Stareh zaveze, ki je, spet to samo na kratko, tisto, kar je za danes, tako na hitrco, relevantno, uh, Jeremija med drugim pove, da je Bog v osrčje ljudi uh, zapisal zakone, zapisal jih je, Uh, med tem, ko je v srce, v njihova njihovo srca, uh, zapisal ali pa ograviral nekaj, česar ni mogoče ogravirati na nobeno kameno ploščo, v, uh, uh, na noben kamen, mogoče pa je to ogravirati v srce. Namreč strah. Zakaj strah? Uh, strah pred Bogom, zato, da ne bodo skrenili od Boga. To pomeni dvoje. V, v, v, v, v filmu je to zelo lepo prikazano, v trenutku, ko pride zakon v dohbir, prvič uh, pride tu, se naseli v, med ljudi tudi strah. Strah ne pred zakonom, uh, ampak strah, bi, bi lahko rekli, pred Bogom. Skratka, ljudi je strah in strah pride skupaj z zakonom. To sta dva detajla, ki se v dohbiru neposredno ujemata s tem, kar lahko beremo v Bibliji. Uh, to pa že pomeni, da Bog zakoni zakoni vnaša uh, razlike med ljudi. Zakoni so namreč partikularni, ni res, da je Božji zakon univerzalen, to je čista neumnost. Uh, Dok bi to lepo prikazano, zakon pride prvič v mesto, ljudje se z njim ne srečuje, srečujejo in ko pride imajo vsi mehka kolena in uh, tudi, uh, če so prej vse, uh, malo še bili, ne vem, odprti, so, je prav očitno, kako se zaprejo, ne. E, skratka, zakoni naša, zakoni Bog razlike med ljudi, zakoni so partikularni, ne veljajo za vse ljudi, za vsa občestva, eni veljajo, drugi ne, so parcialni, delno se jih držijo, drugi, nekateri ja, drugi ne, e, so predikativni, e, vsekakor pa se ga držijo zakona, nekega zakona tisti ljudje, ki jih je strah pred Bogom. Tukaj seveda je uh, fajn en link mogoče narediti uh, na film ki kjer imate isto uh, konstelacijo smrt, ljubezen, pa strah, uh, ko je Neo mrtu in uh, Uh, Triniti pove, da, da ni več strah. Tega strahu pred Bogom, da snimo razumeti, ali pa lahko ga, ampak jaz recimo, predlagam, da ga drugače razumemo kot tako, da se zdaj ljudje bojijo enega uh, gospoda z dolgo brado, tam, ki je nekje zunaj tega sveta. Uh, strah pred Bogom kratko pomeni, da, da, da se je strah, ko, smo, ko se srečujemo drug s drugim, da je med nami veliko tesnobe in da se zaradi tega vsak po svoje opredeljujemo glede na zakone, ki veljajo. In v matrici je to lepo prikazano, tudezen, strah in smrt. smrt. Tisto, kar bi rad poudaril je, da, ker so zakoni parcijani, ker so partikularni, pomeni, da v svet vnašajo razlike. To pomeni, da zakoni ne veljajo za vse enako. To pomeni, da definitivno zakoni, ker so pač boži, ne veljajo za Boga. Kako meni, da definitivno obstaja vsaj ena izjema, za, za katero zakoni ne veljajo uh, in uh, tudi, če se, tudi če spremimo, da, da je neko pač celo občestvo dovolj prestrašeno, kot je naprimo danes Amerika, uh, še vedno obstaja vsaj ena izjema, za katero zakoni ne veljajo, to je Bog. Um, dokler so uh, ljudje pod jarmom zakona v strahu uh, in obstaja vsaj ena izjema, primer Bog v končni instanci, ni sprave med ljudmi in Bogom. Bog uh, ostaja on kraj, on stran v transcendenci, ostaja ločen, uh, ostaja neviden, Uh, nikoli ga ni v nobeni konkretni situaciji, v kateri ljudje imajo problem. Bog je transcendenca. In uh, to je ključni problem, tudi v uh, filmu Doguin. Ni sprave, pod kakšni pogoji bi do sprave prišlo. Do sprave bi prišlo pod pogojem, da se ta transcenden transcendenca imanentizira. Do sprave bi prišlo, če Bog Če bi bil Bog ne ločen od ljudi, da spravi što, če Bog ne bi bil več neviden, če ne bi bil več tako oddaljen, da ga v nobeni konkretni situaciji ne bi bilo, razen po zakonih, ki jih je vanjo upeljal, ki pa ga zgolj razlikujejo od ljudi, ne pa enačijo z njim. Zakoni, ki, uh, ki, po katerih se razlikujejo med seboj, to razlikovanje je tako razlika med njim, med njimi in Bogom. Skratka, Bog je v transcendenci in dokler je tako, ni sprava med ljudmi in Bogom. Je strah, so zakoni in to je to. Uh, vprašanje kako pa potem narediti, da bo Bog postal, kot uh, reče, imanentna izjema, da ne bo več on stran, Kako to doseči? Uh, in ideja se mi zdi izjemna način, kako se ljudje lahko izdenačijo z Bogom, je smrt. V smrti. E, zato je smrt v dogvilu, e, treba razumeti pač lahko, ga, lahko razumemo na, na, na precej kompleksen način, nikakor ne kot rezultat nekega meščevanja, ampak kot e, pogoj sprave. Smrt, ko, ko e, na človeku eh, pre, tisto, kar je na njem človeškega, eh, na njem ne ostane nič drugega kot eh, tisto, kar je na njem Božjega. Oziroma zakoni nenadoma niso več partikularni, glede na njih ne obstaja več nobena izjema on stran Bog v instanci, ampak eh, so, kot reče sveti Pavel, obstaja uh, pravzaprav samo še en zakon, to je zakon duha, oziroma badil imenuje transvideralni zakon, ki ga potem tem tudi ljubezen, ampak ne vedem, če bomo lahko danes ja, prišli. Smrt je torej uh, način, kako je človek lahko enari zgodost. V smrti ni več nekogar, ki bi bil uh, ločen, ki bi bil onstran, ki bi bil v privilegiranem položaju. Vprašanje zakaj človek pod jarmom zakona Vedno znova izbere smrt, je zanimivo vprašanje, zakaj, eh, zakaj pod jarmom zakona ne more izbrati življenja, kajti če so zakoni partikularni eh, in so torej v nek način nepravični, ker vnašajo eh, razlike med ljudi in ne omogočajo sprave. Eh, odgovor na to vprašanje dobimo, če razmislimo, kakšna je logika želje. Želja je uh, pogoljena uh, z zavstoj, obstojem zakonov. Veste, da zakoni imajo funkcijo določanja predpisov, s katerimi je bodi si nekaj po, uh, zapovedano, bodi si nekaj prepovedano. Skratka, uh, zakoni določajo predpise in s tem, ko jih določajo, proizvedajo kot svoj stranski produkt nek objekt, ki ga fiksirajo, objekt, ki je apsolutno nedoločil. Vedno, kadar imate zakon, ta zakon nekaj določi, nečesa pa ne uspe določiti. To velja za vse zakone tega sveta, kar pomeni, eh, za vse, vse zakone velja, da fiksirajo nek objekt, ki ga badil po se, seveda, eh, imenuje objekt želje. Eh, zakon pravzaprav v temeli željo. Želja, eh, temeljina zakonu, zakon je tisti, ki jih da življenje, oziroma njeno autonomijo. Zakaj? Zato ker je ta objekt, ki je stranski produkt zakonov, oziroma tega, kar oni delajo, njihovega določanja sveta, ta absolutno nedoločljivi objekt, ki ga ne moremo pokazati tako kot lahko pokažemo na mizo, na človeka ali pa na karkoli, je objekt želje v razmerju do katerega je želja popolnoma autonomna. Njena autonomija pa je v čim Želja seveda ta objekt želi, njena avtonomija je natanko v avtomatičnem ponavljanju same sebe. Želja vse čas želi zgolj samo sebe in to je njen objekt. Se pravi, avtomatično ponavljanje je njen objekt. To avtomatično ponavljanje je na natanko tisto, kar pod jarmom zakona subjekta omrtviči. To pomeni, da subjekt, ki je pripet na željo, subjekt želje, nima svoje volje, on je popolnoma um, kot zombi pa popolnoma izslušen. On je zdolj privesek tega avtomatičnega ponavljanja želje, ki ga je Freud imenoval uh, gon smrti oziroma tanatos, ne ponaključil. Uh, želja, koliko se avtomatično ponavlja in je popolnoma avtomurno tega svojega objekta, uh, sicer ni greh pravi po Pavlu, uh, greh tudi ni nobeno partikularno dejanje, noben pregrešek, greh je natam to njeno avtomatično ponavljanje, ki človeka umrtviči. Tisto, zaradi česar, uh, človek pravzaprav uh, je smrt. Greh je tisto, kar smrti daje življenje. Uh, na račun subjekta, Se pravi, subjekt je na nek način popolnoma nek imen. Ne mora se premakniti nikam. Verjetno poznate primere, lahko tudi pri samim, pri, pri, vsak pri samem sebi to pozna, ko imate občutek, da ste ne nekno vojeni in isti situaciji in da bi se radi uh, izhletli iz nje, da bi se radi osopodili, pa tega ne morate storiti, da imate preprosto občutek, da ste neskončno da, da, da Kot da bi bili pripeti na neko mašino, ki misli, dela in uh, vdejanja stvari na v vas, mimo vaše volje. Natanko to je definicija želje. Želja je ta mašina, na katero je subjekt pripet in ima nobene volje. In to avtomatično ponavljanje želje, uh, ki so, s katerim želja uh, subjekta drži na sebi, uh, je greh. Človek je v tem primeru ne giben in uh, pa čeprav je lahko hiperaktiven na prvi pogled, tako kot je danes mnogo ljudi, ko se ukvarjajo s tisoč športi in so skratka sploh ne nekaj dogaja, pa vendar je mogoče zagovarjati idejo, da so izčrpani. To, dela, to je to je Živ delus v enem izmed svojih tekstov, ko, ko naredira razloček med utrujenostjo in izčrpanostjo. Ta mrtvi subjekt, ki je pripet na željo, ki se zgolj automatično ponavlja, ki je popolnoma autonoma, on pa nima nobene, svoje volje na, na ta račun, se pravi, on je mrtv na, na račun njenega življenja. To avtomatično ponavljanje je greh. Greh ni tako kot zdrav razum rad ali pa nekaj, kar človek naredi proti zakonu, se pravi, nekaj, kar zakon prepoveduje. Greh je na ko tisto, kar zakon omogoča želji. se smo rekli, da če je greh, to avtomatično ponavlja želje in je to njen objekt in je to tisto, kar zakon fiksira s tem, ko določi svoje predpise in nečesa ne more določiti. In na ko to je tisto nedoločljivo, ta objekt želje. Se pravi, subjekt, ki to želi, želja, ki želi ta objekt. To lahko želi samo na podlagi zakonov. Zato ni res, da kot pravi v trenutku, ko ljudem nekaj prepovemo, bodo želeli natanko tisto, kar smo jim prepovedali. Stvar je nekoliko bolj zanimiva. Ni res, da bodo želeli natanko tisto, kar je prepovedano. Želeli bodo tisto, kar zakoni, ki prepovedujejo, želi omogočajo. Se pravi, želeli bojo samo željo, se pravi samo to avtomatično ponavljanje, ki jih dela mrtve, zagrad katerih ne morejo enkrat zares dokončno uh, zaživeti. Uh, če se po, no, to, kar bi še podaril, ja, je da je smrt uh, človeška, da je človek tisti, ki umre, ne Bog, da, um, torej, s tem, ko na človeku umre to, kar je človeškega, da ostane nekaj, ne vemo kaj, tako rečemo, da to, kar ostane, je tisto, kar ga izenači z Bogom, tisto česar uh, zakoni ne morejo več partikularizirati, ne vemo, kaj to točno je, recimo, da je to nekaj, kar je božanskega. Če se Bog po zakonih ločuje od ljudi, potem se smrt, Človek po smrti oziroma v smrti ne ločuje več od Boga. In uh, to idejo je mogoče zaslediti tudi v uh, Bibliji. Ne? To je trenutek uh, sprave. Ko se človek znači z Bogom oziroma ko se Bog v svojem sinu, ki je sin človekov, uh, je Bog izenačen z ljudmi, vendar pa je ta sin človekom, človekov uh, mora po izbrati smrt. Kristus mora nujno uh, izbrati smrt, zato to izdajstvo ljudovo ne smo razumeti kot pravzaprav izdajstvo, ose je uh, Kristus vse čas videl, da se to mora zgoditi, zato je tudi šel tja, je razumemo. Uh, to, kar hočem poudariti, je no, da je smrt človeška, da je to tisto, kar človek mora izbrati, Kot pogoj sprave in zato, kaj na filmu, ne bi smeli prehitro obtožiti neke patetičnosti, ker je pač izbrala smrt za vse ljudi. Uh, patetični smo bolj sami, če nismo sposobni v tem njenem dejanju videti ničesar drugega kot maščevanji. To pomeni, da smo film gledali uh, stereotipno, ker je to pač spontani refleks, da ja, zdaj, zdaj in bo pa vrnila milo za drago. Ne? Uh, smrt je človeška in v tem smislu je to celo subverzivno, da je na tamko človeška, ker je to edino človekovo orožje zaprav, da uh, bo Boga, uh, da, da, bog, da, da naredi, da Bog ni več ta izključena izjema, za katerega zakoni ne veljajo. Se pravi, da, naredi, uh, da se odpove transcendenciji. Smrt, smrt je način, kako se človek odpove transcendenci. In v tem smislu je subverzivna. Ravno kolikor je človeška. Um, tukaj bi lahko z Zničejevo idejo, da uh, smrti Boga uh, se mi zdi smiselno, zato ker je človek vselej v neki konkretni situaciji, v kateri trpi. Njega je strah, ne Boga. On ima veščest na grbi neke zakone, uh, zastopnike zakonov, gospodarje. On je tisti, ki je tesnoben, on je tisti, ki upa, on je tisti, ki je vse v nekih konkretnih situaciji. on je zainteresiran za spravo, on mora nekaj radikalnega narediti. To je na do Kristus. Umreti mora, izbrati mora smrt, ker je nino iz smrti mogoče izumiti, izbrati življenje. Vendar pa podarja uh, badil smrt še ni odrešitev, je sprava, ni maščevanje, ni pa tudi odrešitev. Smrt ne, preme, ne prinese odrešenja, ne prinese nobene odrešitve, šele dogodek uh, milosti, dogodek te nenavadne obdaritve je tisti, ki um, prinese odrešitev. Po njem pride odrešitev. Um, smrt ima torej en problem, obstaja problem smrti Uh, smrt je pogoj sprave, njen problem o tem, da ne je zagotala odrešenja. Uh, in kot veste v dogvilu, Tom zazna problem. On uh, reče, da imajo prebivalci dogvila človeški problem. Tako kot smo mi govorili o človeški smrti, uh, prebivalci dogvila imajo human problem. Uh, in če je to res pravi, Tom, potem potrebu, v raznici potrebu, zares potrebujejo nekaj, kar se sprejme. Se imajo problem s prejemanjem in potem, kot veste, pride v dogodil Grace, naredi nekaj brutalnega uh, in deklarira dogodek v svojih you have to do yourself, pika. Uh, če torej potrebujejo nekaj, kar se sprejme ker imajo problem s sprejemanjem, to niti ni tako čudno, v luči tega, kar sem zdaj povedal, vse smo rekli, da je deklariranje dogodka uh, neka fabula, ki je v pripovedi po definiciji nesprejemljiva. Ki je ne moremo uh, podpreti z argumenti, ki je ne moremo, ne, kako bomo to, kar gre iz potem, ko da po biti vse ljudi v dobru, sami tudi vse, kako bomo to zdaj nekako smislili, kako bomo to nekako pripeljali na to, kar je storila. ali to opravičilo, ali kaj, ali to uh, a se poskuša izvleči iz odgovornosti, ali koga. a imamo kakšne argumente, s katerimi bi lahko uh, ne vem, dokazali, da je ta izjava resnična, recimo, po tem, kar ona storila. Uh, Nimamo. To je fabula. Ta, fa ta fabula je nespremljiva. in uh, je pa način, kako človek deklarira dogodek. Tisto, kar se obrežljiva njena dejanje obdorite, dejanje uh, milosti in obstajata dva avtorja, ki pravita, da je dogodek vselej rešitev problema. Ni res da probleme rešujemo, ne vem, skupnimi močmi, ali pa z jekleno voljo, pa eh, z dobro voljo. Pravi ne, v delu. Obstajajo, Pavel tudi pravi to, in Delus tudi pravi to. Obstajajo problemi, ki presegajo vse človeške moči. V konkretnih situacijah človek eh, zelo veliko krat nima moči, da bi rešil to, kar je v njih problem kar pomeni, da mora rešitev priti od drugot, nekaj se mora zgoditi in to je funkcija dogodka. Delus pravi, da dogodek vedno eksplodira v situacijo, naredi luknovanjo in pride kot rešitev problema. Če smo prej rekli, da je, da je na smrt nek problem, da ne prinese odrešitve, lahko rečemo, da je ta problem natanko greh, kajti greh je to avtomatično ponavljanje, ki smrt obnavlja, zaradi katereč subjekt ne more vstopiti iz nje greh je tisto, kar oživlja smrt na račun uh, subjektovega življenja. Uh, greh je torej problem smrti, zato pa tju reče pa Pavlu, da je dogodek uh, pravzaprav ne rešitev, kot reče Delius, ampak reče odrešitev od greha. Greh je ta problem. Uh, in tukaj se seveda lahko spomnimo tudi na marca in to sem izdi zelo pomemben podarek, pa tega še nisem nikoli slišal, uh, da Si človeštvo nikoli ne e, zastavlja problemov, ki niso rešljivi, ki jih ne bi moglo rešiti. Vemo, da se ljudje mnogokrat mnogo odnašajo tako e, kot, da imajo problem, ki preprosto ni rešljiv. Zato so vedno krivi drugi ljudje, e, na katere se potem prelaga odgovornost in e, se jih Ko Mark pravi ne. Člaveštvo si lahko postavlja samo probleme, ki jih lahko reši. Če imate občutek, da imate problem, ki je nerešljiv, potem je to vaš občutek. Problemi so rešljivi in problemov so dogodki. To je pravzaprav zelo depresivno. Ne? To je pravzaprav definicija depresije. Imate problem in ste predvičani sveto, da ga ne morete rešiti. To je depresija. To je, kot bi rekel, definicija Depresije je moralna strahobetnost. Problema ne rešimo zato, imamo ga za nekaj abstraktnega, morda se ga sploh ne zavedamo, se ga izogibamo zaradi moralne strahopetnosti. In to je depresija. Zdaj, meri ljudje so danes lahko neskončno veseli, se jim neskončno lahko dogaja, pregladojoč vtisk, ki ga imam je, da v resnici resni problemi ne zanimajo. Picer so zelo resni pri popričenju denarja in pri mnogih drugih stvarih, ampak za me je to depresija. In mislim, uh, da imam, um, da me tukaj podpira na kateri koncepti. Skratka uh, to me zazna nek problem v in pravi, da je človeški. In uh, uh, bil njegov mladostni prijatelj, za katerega je rečeno, da ni kaj pripravljeno, hm, hm, hm, hm. uh, tega ne razume. Zakaj bi sploh imeli nek problem? Kje Tom to vidi? To je to, ne? So, problemi se vedno zdijo abstraktni. Nes pa ta problem že ne tiče. Ne? Uh, problemi so neresnični. Ni jih mogoče dokazati, ničebar ne more tom dokazati, dokliče imajo problem. Dokler res ne pride to, kar je na koncu rešitev. Kraj, dogodek, milost, podkaritev. Uh, šele dogodek, ki pa ga tudi ni mogoče dokazati, čeprav to tom na začetku, da se bo zatekal k njemu, ker je tik na tem, da se zgodi, uh, šele dogodek pride kot uh, rešitev, kot odrešitev od greha in uh, zato se tom upravičeno nastrinja z bilom, ko pravi, zakaj ne bi mogli ljudem preprosto pustiti biti, uh, zakaj ni situacija takšna, kot je, čisto v redu. Uh, seveda je uh, dogodek čista fikcija, je nerealen. Ljudje nikoli ne sprejmemo, da imamo problem, tiste rešitve, ki ta, ko imamo resen problem, tiste rešitve, ki ta problem reši. Zdi se nam najbolj nerealna, zdi se nam najbolj neverjetna, zdi se nam pravzaprav krivična celo lahko. Vendar uh, je na dan pogled dogodek, ki je uh, in se pravi post. Pride kot nekakšna eksplozija, ki pride kot nekaj, kar deklariramo, in česar ni mogoče dokazati, rešitev problema. Uh, ta odsotnost dokaza, odsotnost dokaza je definicija vere. Se pravi, uh, samo človek, ki se identificira s objekt, ki se identificira pod imenom vere, lahko deklarira dogodek. Deklarirati dogodek ne pomeni nič drugega kot pričati o nekam prepričanju glede dogodka. Se pravi, ne imeti dokaze za dogodek, ne imeti argumente. Subjekt je zgolj priča, da se je nekaj zgodilo. In v tem primeru, ko grej sto to reče, je ona ta priča. To vera je uh, edini način, kako lahko sprejmemo to, česar ni mogoče sprejeti. Se pravi, vera uh, je, prvi, je prvi korak, vstopite iz nemoči, uh, ki vam, uh, v katero ste zapadli pod jarmom zakona. V čem je ta nemoč? Uh, če smo rekli, da greh oživlja smrt, ne, uh, vera pravi, uh, da je iz smrti mogoče vstati, da se je mogoče zbuditi. Se pravi, če je greh tisti, ki oživlja smrt, je vera tista, ki deklarira neko univerzalno možnost odrešitve Za vse ljudi, ne samo za te ali one ljudi, uh, vera. Nimamo nobenih argumentov, da je to mogoče, vera pravi zgolj, uh, obstaja ta možnost in subjekt, ki se uh, identificira pod imenom vere, subjekt vere, uh, je apostol. Uh, apostol je tisti, ki prinaša evangelij, apostol je tisti, ki prinaša dobro novico, se pravi, lahko uh, se izvlečete iz te nemoči, kajti uh, nemočni ste tam kot subjekti te želje, ki je popolnoma avtonomna, uh, to avtomatično ponavljanje želje je njena neomejena moč. In dokler subjekt ne participira na tej neomejeni moči, uh, se ne more odrešiti. Nekaj se mu mora zgoditi, da se razcepi in, se, uh, in začne participirati na nej. Toliko časa, dokler je zgolj pribiti na njo kot mrtvec, je uh, situacija za nerešljiva. Tisto, kar se mi zdi uh, še vedno povdarek je, zakaj pa bi sploh poteli ostati kot mrtvec? Se pravi, zakaj bi poteli odrešitev, zakaj bi pričakovali ta dogodek? Uh, ideja je preprosta, če smo v grehu, dovolj matično ponavljeno in isto situacijo, se, se nikamor ne premaknemo, imate, da se celo življenje zdi, da se s to nikamor ne premaknemo, da se skozi isti, da se ne spreminjajo. Uh, greh je potem tako, uh, isto, kaj imamo priči, je tisto, odveče mar trpijo. Greh je trpljenje Se pravi, ideja je um, zanimiva, ker uh, ne pravi tega, da ljudje trpimo, zaradi greha drugih ljudi, ampak da je greh sam trpljenje. To se lepo pokaže v uh, filmu Dogville, ko Grace dobi priložnost, da zbeži iz situacije, v katerih trdi, pa uh, na pobegu kratko malo zaspi. Uh, se pravi v nekem odločilnem trenutku, ko bi lahko uh, uh, se izvlekla iz te situacije zaspi. Me, me, me, jaz takrat ratam potem, vsakič, ko, ko to gledam, ratam mi slabo. Zato, ker, ne vem, lahko gledam filme, ki, ki prikazujejo tiste slinaste dinozaure, filme, v katerih se kolejo, filme, v katerih štrica kri, celo tisto, da je čak, pa, pa potem povrsti, uh, da se jo posile. Tega je na televiziji to, da že nekako to gledamo z distanco. Ampak prizor, v katerem pa tak sužen do besedno, ona je do besedno že sužen. Uh, dobi priložnost, da zbeži, pa na svojem pobegu zaspi. To pa zaajem bolj grozno od, od naj, od vsak ko <gruzljiv>, ki ki obstajajo na tem svetu. Uh, to pomeni, da v trenutku, ko bi lahko izstopila iz tega svojega trpljenja, ne naredi nič. Ona je že mrtva, ona, ona spi, ona se ne zbudi. To je metafora, lahko jo razumemo to kot metaforo, za to njeno umrtvičenost, oziroma za, za, to, za, za umrtvičenost, subjekta, ki je zgolj privesek na ženi. Želja je tista, ki je avtonomna, subjekt pa spi. In uh, ona, uh, ne, s tem, ko ne naredi nič, ko zaspi, naredi vse, da bo trpela še naprej. In to je njen greh. Njen greh je natanko to, da trpi, ker problem ima rešitev. Ona pa zaspi. Kako, kako empirično prepoznamo, uh, da človek Tako pravi badil, Pavel, da so, ne, da so njegova vednost in uh, njegova volja na eni strani povsem ločeni od njegovih dejan na drugi strani. To je empirično, kako lahko začutimo, da, da, da ta človek, s katerim imamo upravka, upravka trpi, ni res, da trpi glih 16 ton na glavo ali pa ga kaj je brez nok, pa kaj je brez rok. Trplenje je najprej in predvsem greh. Uh, in, uh, mišljenje, subjekt je vse le neko mišljenje, mišljenje se pod učinkom uh, zakona razpusti, razpade v zgolj močno razglabljanje in to je v filmu tudi lepo prikazano. To bi kar ne nekdo, bi neki razmišljal. Zalubljene, pa še kaj je na klopci, ko, ko mu skoraj poleži v usta, da, da, da je zaljubljen vanjo in da je ona v njega, on bi še kar razmišljal, kako je to psihološko zanimivo in ko, uh, ko, ko, ko jo vklenejo v okove, on še kar razglablja in razglablja in razglablja in dobite občutek to, ki ga imate, če greste na oddelek so filozofijo. Ne? Da, da nekaj, no, kar neki razglabljajo in razglabljajo in razglabljajo in... Uh, ok, no, to vam jaz občutek, to je vse. <laughs> da, da je stvar pravzaprav preverzna, da to, to je greh. Da tudi to ima rečen, ne, on ima občutek, da, oziroma rečeno ime za njega, da koplje, da de, detonira po nečem, kar je trše od skale, po človeški duši. In uh, rečeno je tudi, da je mlad filozof, ne ponakločil. Skratka, problem ima rešitev in rešitev je dokodek. Gre od greha se je mogoče odrešiti. In kaj je odrešenje? Od, uh, ja, no, greh. Če, lahko, če se greh v greh, še enkrat greh, ni neko dejanje, greh ni toliko nek pregrešek, nek prekršek, ampak je nezmožnost živega mišljenja, da bi narekovalo dejanje. To so bodjujeve besede. Se pravi, uh, posledično pa je v dejstvu, da je mišljenje lahko neločeno od delovanja. Uh, odrešitev nastopi v tistem trenutku, ko subjekt ni več enoten. Ko on ima več občutek, da je nek ego, eno vid, cel, da bo nič ne manjka, pravzapravče, če manjka, da so to samo pač, ali so bodi si krivi drugi ljudje, ki jih lahko obtoži, ali pa so to malenkosti, ki jih mora še malo popraviti, izpoplniti, guba se, pa se bo še malo, uh, ne vem, namazil, pa popol let. Skratka, ne gre za to, da, da imaš uh, subjekt, občutek, Da je lahko nekako celobit, da je načeloma človek lahko celobit, da celo lahko se izogne smrt. Ravno nasprotno, uh, odrešitev nastopi v tistem trenutku, ko se subjekt radikalno razcepi, ko se radikalno razkolje. Uh, in uh, um, subjekt v trenutku odrešitve, v tem, v tem svojem razcepu podpira mišljenje v moči delovanja. Se pravi, mišljenje in delovanje nista več ločena, subjekt v tem hipu, ko je razcepljen, ko ni več enoten, enovit jaz, mrtv jaz, ko, ko, ko se razkolje, uh, je uh, tisti moment, ki mišljenje in delovanje nekako poveže. Skratka, strogo rečeno, subjekt v razcepu, v svoji razcepljenosti, razklanosti, podpira mišljenje v moči uh, delovanja. Tisto, kar Badiu je, da eh, prišljenje samo, kolikor je nemočno, eh, samo sebe ne more izvleči iz te nemoči. To lahko stori samo nekaj, kar prihaja od drugot. To lahko stori samo nekaj, kar presega red prišljenja. Ni res, da če boste imeli močno voljo, da boste preštudirali vse modrosti tega sveta, da se boste lahko uh, spravili z Bogom in da boste doživeli Sveti Pavel je v tem smislu antifilozof, njega vsa ta vednost, sploh ne briga, pravi: spoznanje to premine, to preide. Odrešitev uh, pride šele kot dogodek in uh, to je, to jim zato uh, status milosti. Mil, milost je tisto, kar imenuje dogodek kot pogoj zajavnega mišljenja. Milost je uh, milost tista, ki uh, subjekta razcepi. Ni res, uh, ne, tega ne gre v same besede milost, ne. To, to ni nobena nižna stvarca. Uh, to ni pomilovanje, kot kot, recimo, ko se reče, Pa, pa se vam smili, pa takrat niste milostni. Milost je brutalna. Milost pomeni, da subjekt ne more v celoti pojasniti tega brutalnega reaktiviranja življenja uh, uh, v njem. Uh, ne more v celoti pojasniti uh, te ponovne konjunkcije, ponovno najdene konjunkcije mišljenja in delovanja. Ni argumentov, ni argumentativnega postopka, s katerim bi se on lahko podreši. Dogodek, ki se mu zgodi, ima zato status milosti. V tem smislu uh, je milost nasprotje zakona, uh, ker pride, ne da bi bila dolžna. Svet pa pravi, veli razlikli. Vsi so grešili ampak uh, milost bo pa prišla uh, nekot nekaj, kar jim gre, kar jim pripada, kar si zaslužijo. Milost ne pride zato, ker bi bila dolžna. se pravi, ne dela razlik med ljudmi, pride je čista možnost, ki se nanaša na vse ljudi. Uh, in to pomeni, da ni partikularna in da je uh, uh, nasprotje vsakega partikularnega zakona, Je pomeni prelom zakonom, ne transgresijo zakona, prelom, preprosto prelom samo logiko zakona. In okay. um, ker pride, ne da bi bila dolžna, ker pride brez razloga, ker pride takore koč uh, prazno, uh, je lahko, razumemo, tudi kot obdaritev, kot dejanje obdaritve, daru. Zato sveti Pavel uporabi tako, oziroma Pavel, besedo grško, še danes do pomenske odtenke, namreč, da je uh, ta dar, to, kar pride po daru, da to karizma. Grška beseda za to, kar pride po daru, to, kar pride ne, da bi bilo dolžno, je karizma, to je vsak subjekt uh, karizmatičen, zajedna karizmatičnost, pa ti da se subjektivnost uh, vere, da subjektivnost vere ne dobiva nobenega plačila. Vedno imate občutek, da je subjekt, kolikor je zares da je na njem presežek, ki ga ne morete pojasniti, da, da, da, da je tak človek karizmatičen. To je značilnost vsakega subjekta. Na njem je nekaj, nekaj, kar je mogoče razumeti kot dar, kot darilo. Se pravi, točka, v kateri se subjekt subjektivira, točka, v kateri vznikne, pravzaprav, v kateri se razcepi, ni delo. Uh, ker za delo vedno dobimo neko plačilo, uh, delo, delo uh, je plačano. z tem, ko bilo samo od sebe, uh, zato tudi uh, se odrešiti ne moremo zdeli, ki jih narekuje zakon. Uh, čisto za konec, ker se mi zdi, da bi še toliko, zdi, da chat, lahko rečem, da bi Še en, uh, en detalj. Prvo v filmu, kaj se zgodi s tem, ko pride to darilo, to, uh, ko, ko sogeri deklarira dogodanje, ko reče, sam you have to do yourself in v tistem trenutku se nekaj zgodi v njegovem imenu. Uh, kaj se zgodi s prihodom dogodka? Mi vemo, da v filmu Grace v nekaj trenutku pride v to. To je prihod. Uh, in vemo, da je rečeno, da najprej jo Zagleda, zasliši, se z njo sooči Mojzus, pes. In vemo, da je dženo, da se Mojzes sooča z močjo, ki jo je treba imati resno. Se pravi, for to be taken seriously. Trenutek, v katerem se subjekt subjektivira. To pomeni trenutek, v katerem se razcepi. Trenutek, v katerem vznikne. Ker subjekt pred tem dogodkom ne obstaja, ni živ, je mrkvec. V tem trenutku, Subjekt nima nobene distance do tega dogodka. Nobene distance do lastne subjektivacije. Nobene distance do lastnika usnika. Vse, kar naredi, je, da deklarira. Zgodilo se je. Kot da bi rekel, ok, ne pa sem. od mrtvih. Uh, to, da nima nobene distance do tega, kar se mu dogaja, pomeni netanko to, da jemlje zelo resno to, kar se mu dogaja. Uh, to pomeni, da je subjekt Uh, vere. Vendar pa uh, ver, vera, ni nič drugega, kot deklariranje dogodka, kot pričanje temu, da je subjekt vzniknil. Vera zgolj deklarira neko možno moč mišljenja. Ona ni ta moč. Subjekt vere uh, participira na moči, jo deklarira, vendar ni ta moč. Vino, Ljubezen je univerzalna moč. Ljubezen je natanko to, česar je možna vera. Ljubezen je tisto, kar izmišljenja dela neko moč. Zgolo ona je zato in ne vera, nosilka sile odršenja. Čuje subjekt natanko v tisti točki, v kateri subjekt, subjektu znikne. Vendar uh, to, da subjekt znikne kratko malo, ni dovolj. Subjekt mora dan tudi v svojem trudu, ne samo v svojem sliku in ljubezen je Natanko ime za ta trud. Ta film, ki smo ga gledali, je mogoče stvrniti, da je posliti v eno poetično formulo, mogoče ga iztisniti v nekaj stavkov, ki jih je v 15. stoletju zapisal uh, renesančni človek, po v Pico de la Mirandola. On namreč pravi. Potem, uh, kar je povedal, se izgoščenje trucične dimizije tega filma On namreč pravi, nikar, nikar ne odnorabljajte nad vse dobrohotne očetove državljivosti in ne sprevračajte svobodne smire, ki bom preiznal za za o, o, sebi v pokupo. Naj vam duha obite, obide sveto stremljenje, da se ne boste oziroma da se ne bomo zgodovili in spovrečni, Največ, da bomo zahrpenjeli po najvišjem in se z vsemi močmi prizadevali, da bi to dosegli, kajti to lahko dosežemo, če le hočemo. Se pravi, tako uh, se lahko imamo v sila ušitve in tanko ljubezen. Uh, ljubezen je, je tisto, če se rej vera. Zato Pavel pravi, da vera vse rej deluje po ljubezni. To je bi bila takšna zgoščena formula, poetična formula, v kateri je zgoščeno to, kar smo lahko videli v tem filmu.